Одночасно майже щодня і щоночі відбувалися штурми. Хмельницький завзявся остаточно знесилити ворога. Він виявив надзвичайну енергію і винахідливість. Він, здавалося, не відпочивав ні в день, ні вночі. Він завжди сам наглядав за роботами, і козаки майже ніколи не бачили його похмурим. Але тяжкі думки... Весь час не давали йому спокою Тільки Богун та ще дехто з найближчих до гетьмана полковників Знали, наскільки скрутне для козацького війська утворилося становище Насамперед, від Кричевського ще й досі не було жодної звістки У козацькому таборі усе частіше поширювалися поголовки, Що Радзівів ось-ось ударить на Київ, на лівобережжя де по містах майже не залишилося козацьких залог. А тут іще з України надходили недобрі вісті. Сарана вияла врожай. Нового хліба годі чекати. А старий доїдають. Незабаром і голод почнеться. Довоюємося тут, похмуро казало поспільство. Козакам що, так чи так, у реєстрі будуть. А от нам – Знов допонів, от підданство йти чи що. А хліба жусь уже другий рік не сіяли. Глибоко замислювався богун, слухаючи такі розмови. Погано буде, коли не розгромимо ляхів остаточно. Невтішні звістки були і про короля з посполитим рушенням. Хоч він і дуже поволі йшов визволяти з зберезьких регіментарів, а проте за останніми відомостями 20 тисячне військо його вже було під Сокалем. І до нього щодня надходили все нові, нові підкрепи від воєводств і повіків. Король з військом сам по собі, може б, здавався і не такий вже страшний. Але були підстави гадати, що хан Кримський вже давно не від того, щоб почати з королем трактування. Мати проти себе з Барезьких регіментарів, короля, Радзівіла стилу, а до того ще, може, і усю орду татарську. Це вже було б забагато. А воно таки на те заносилося. Татарське військо, що зовсім не звикло до облогової війни, весь час порувалося розпустити загони якнайдальше у глиб країни за ясиром і здобиччю, щоб утримати його. Хмельницький мусив навіть запевнити, що весь потрібний татарам харч і пашу козаки добуватимуть для них самі. Татари не відмовлялися від губ, але довго це їх затримати не могло, хоч і коштувало козакам дуже дорого. Хан нарешті одверто заявив Гетьманові, що той мусить з бараж ближчими днями. Інакше, мовляв, козаки не можуть рахувати на приязнь татарську. Хмельницький... Знав добре, що це визначало. Він усіляко намагався піддобрити хана. Підносив йому та його мурзам коштовні дарунки. Показував їм великі діжки з сріблом, що стояли в наметі гетьманському на заплату орди. Але татари від цього ще більше переконувалися, що без них гетьман безсилий. «Ой, чи не занадто вже він до татарви підлабузнюється!» говорив Богун Нечаєві. «Все ж таки він не хто, а гетьман!» Нечай тільки в похитував головою. Як і Богун, він переконаний був, що в рішучу хвилю хан без вагання зламає всі умови з гетьманом, зрадить, продасть і розпустить по всій Україні загони за ясиром. І Нечай, і Богун, обидва з Звикли ставитися до татар, як до хижаків, тут, під збаражем. Це почуття загострилося у них ще більше, і вони ледве стримували себе, щоб не виявити його перед татарами. А ті, наче навмисне дражнили їх. Вони не дуже-то й бралися до облогових робіт, немовби вважаючи за образливе для себе копатися десь у землі. Вони весь час намагалися показати козакам свою вищість і нахвалялися, що без них Хмельницький ніколи б не здержав проти польського війська. Нерідко хан з Агами і Мурзами їздив через козацький табір до гетьмана або на прогулянку. У легеньких фригійських шапках, у широких білих плащах, усі в одинаковому вбранні, на чудових арабських конях розкішно повбираних у золото й самоцвіти, і хан, і мурзи дивилися на козаків з такою погордою, що ті бувало тільки з зубами скреготіли. «Ну, гаразд, гемонські діти, дійде й до вас черга, дай я стільки з панами впоратись!» Але з панами весь час нещастило. Не раз уже затикали козаки на польських валах свої корогли, не раз уже регіментарі залишали старі окопи і насипали нові ближче до міста і замку. Не раз уже Бугун переконаний був, що Збараж не витримає потужного наступу. Але з неймовірними зусиллями, знеможені, знесилені голодом, поляки все ще трималися. Одного разу Гладкий Інебаба, зайшовши з північного боку від Вишневця, Ледве були не взяли міста раптовим наскоком, але Вишневицький устиг своєчасно перекинути частину війська в загрожуване від козаків місце, і гладкому і небаді довелося відступати з великими втратами. Загинуло в цій виправі щось чи не три тисячі козаків, трупи подекуди лежали великими купами на високо, як казали поляки. На весь козацько-татарський табір це справило гнітюче враження. «Пора, давно пора кінчати облогу», – не раз говорив Нечаєві Богун. Але як подолати поляків, не знав. Укупі з іншими полковниками він брав участь у штурмах, їздив на звіт, вигадував усе нові, нові способи, як допекти обложенцям як піднести козацтву настрій, але це його не задовольняло. Від перекінчиків поляків, які все частіше перебігали до козацького табору, Богун знав, що в Збаражі вже давно їдять конятину, та й то не всі. Перекінчики, здебільшого слуги панські, зі слезами на очах розповідали, як пани не дають челяді навіть смердючих недоїдків. Як навіть скарали на горло чи його слугу за те, що впівмав кота, засмажив його і почав їсти, не сказавши своєму панові. Ясно було, що коли не штурмами, то голодом, а козаки таки доб'ються свого. Богун інколи навіть забував, що разом з панами голодує з баражі Оксана. Він якось не думав про це і зловтішно уявляв собі, як зголодніли вкрай панство, замість уживати вишуканих страв, жадібно обгризає котячу ніжку, або висмоктує кісточки смердючих мишей. «Панове поляки, чи подобаються вам котячі фляки?» – вигадав він приказку для хазяїна Мауб, А той додав до неї ще не менше десятка таких самих ущипливих і кричав їх полякам – потішаючись нудьгованих козаків. Поляки одмовчувалися. Користаючись з того, що козацькі вали були дуже близько від польських, Богу для розваги усе частіше вживав свого лука, і не один шляхтич, висунувшися з намету чи з якоїсь криївки, несподівано падав з прошитими стрілою грудьми. Голосна слава найкращого з усіх козацьких і навіть татарських стрільців Назавжди укріпилася за богуном. Десятки козаків стали його палкими наслідувачами, полазивши на високі драбини, закриті щитами, цілими днями стежили вони, чи не висунеться десь голова необережного шляхтича, щоб простромити її стрілою. Поляки ховалися, закривалися плахтами, ряднами, кодрами, ніщо не допомагало. Користуючись цього загального постраху перед козацькими стрілами, богун за допомогою придяка одного разу прив'язав до кінця вір'овки залізний гак. Влучно кинув його, зачепив польського вода і перетягнув з придяком на козацький бік. «Ось, побачите, хлопці!» – казав з цього приводу хазяїн Мауп. «Той богун колись самого Ярему як ляща на гачок виловить!» Але довго захоплюватися такими витівками та забавками Богун не міг. Цими днями напружено думав він про те, в який його спосіб можна здобути з бараж. Уважно додивлявся до копальних робіт. Навіть сам не раз пробував працювати в підземних норах і все дивувався, що майже про всі підкопи ляхи своєчасно довідувалися. Нарешті один перекінчик – Розповів якось, що поляки ставлять на небезпечних щодо підкопу місцях бубни, або ночви з водою, і по околиванню води та згучанню бубнів довідуються, де саме козаки риють. А виходить, що треба рити там, де вони не сподіваються, і так, щоб ні за що не почули, подумав богун, і уперто почав вишукувати відповідне місце. Над він знайшов його досить швидко. Це місце було з північного боку з баража. Там, де атака баби і Гладкого скінчилася так нещасливо.